Årets bilder tas i rymden. De över 4 bilder som den amerikanska månraketen Ranger 7 tog innan den kraschlandade på månen studeras nu intensivt. Och de bilder som man hittills har hunnit gå igenom tyder på att det område där de första amerikanska månresenärerna kan tänkas landa är täckt av hundratals små kratrar. Man kan inte se några skarpa rämnor eller sprickor i månytan. Det verkar, sägs det på vetenskapligt håll, som om månytan var täckt av bara ett tunt lager damm, högst 3 decimeter tjockt, men att själva ytan är hård. På fotografierna kan man urskilja föremål av en storlek ner till en meters diameter. Fotograferingen började på ett avstånd av 2090 km och fortgick ända tills bråkdelen av en sekund innan Reiner 7 krossades mot månen. En astronom vid Arizona universitetet säger att den bästa landningsplatsen är på de vida slätterna på molnens hav- ett stycke ifrån de kratrarna. Sven Sjöberg och Karl Åke molin om bilderna från månen. Det är fortfarande Sovjetunionen som leder rymdkapplöpningen. 1964 sänds tre kosmonauter upp i samma rymdfarkost och sovjetledaren Nikita Krustjoff är nöjd. Sven Walmark lyssnar och översätter Krustjoffs samtal via satellit med de tre i farkosten. Det är mycket bra, säger Khrushchev. Jag önskar er välbefinnande. Och hoppas att ni väl ska fylla den uppgift och hedra Fosterland, folk och parti. Och marxismen, leninismens idéer på vars grundval vår stat är byggd Och som vi har att tacka för våra framgångar.